Розділ десятий. Леджер. Я дістаю все потрібне із сумки на краю поля, коли підходить Грейді, просовує пальці крізь сітку і хапається за неї. Ну, хто вона? Я вдаю, що не розумію, про що він. Ти про кого? Дівчина, яка була в тебе вчора в пікапі. Очі у Грейді червоні, схоже, нічні зміни даються йому нелегко. Клієнтка, я просто підвозив її додому. Дружина Грейді Вітні стоїть біля нього. Добре, що поруч немає всієї мамської бригади, бо вона дивиться на мене таким поглядом, що одразу ясно – про це гудить уже все поле. Я можу відбиватися тільки від однієї пари за раз. Грейді сказав, у тебе вчора в пікапі була дівчина. Я зиркаю на Грейді і він безпорадно здіймає руки, наче жінка витягла інформацію з нього клешнями. Та ніхто, повторюю я, просто підвозив клієнтку. Цікаво, скільки разів сьогодні доведеться це повторити? Хто вона? Знов питає Вітні. Ти її не знаєш. Ми тут усіх знаємо, не погоджується Греді. Вона не звідси, відповідаю я. Можливо, я брешу, а може кажу правду. Я не в курсі, надто мало про неї знаю. Тільки те, які її губи на смак. Дестін відпрацьовував свінг. «Змінює тему Грейді. От побачиш, чого навчився. Грейді хоче, щоб усі інші батьки йому заздрили». Не розумію, нащо? Дитячий бейсбол має приносити задоволення, але такі, як він, додають у спорт за багато конкуренції, ламають весь дух. Два тижні тому Грейді майже побився з рефері. Мабуть, таки вдарив би його, якби Роман не зіштовхнув його з поля. Не впевнений, що хоч хтось матиме гарний вигляд, так переживаючи через дитячий бейсбол. Але Грейді дуже серйозно ставиться до синових спортивних досягнень. А я… Не настільки. Інколи я думаю, чи не тому це, що д'єм мені не донька. А якби й була, то чи психував би я через матч, на якому навіть рахунок не ведуть. Не знаю, чи любив би я свою рідну дитину більше за д'єм, але що стосується спорту, тут навряд чи щось змінилося б. Батьки часом думають, що я більше втягуватимуся, бо професійно грав у футбол. Але я все життя працював із тренерами, які тільки про конкуренцію і говорили. І погодився тренувати цю команду лише тому, що не хотів, щоб якась схиблена на конкуренції свиня прийшла і стала поганим прикладом для дієм. Діти вже мають розігріватися, але дієм стоїть за домашньою базою і розсовує по кишенях бейсбольних штанів м'ячі – там уже лежить по два, і вона намагається запхати третій. Штани вже почали провисати від ваги. Я підходжу до неї і опускаюсь на коліна. Дії, не можна забирати всі м'ячі?» «Це драконячі яйця?» – говорить вона. «Я їх посаджу в саду, і з них виростуть драконенята. Я по одному кидаю м'ячі Роману». «Дракони ростуть не так. Мама дракониха висиджує яйця, їх не закопують у садку». Д'єм нахиляється за камінчиком, і я помічаю у неї під заправленою футболкою ще два м'ячики. Я підіймаю краєчик футболки, і м'ячі падають їй до ніг. Я штовхаю їх Роману. «А я теж виросла в яйці?» – питає вона. «Ні, Ді, ти людина. Люди не ростуть у яйцях, вони ростуть у...» Я замовкаю, бо збирався сказати у маминих животиках, але зазвичай я, пред'єм, ніколи нічого не кажу про мам і татів. Не хочу, щоб вона почала ставити питання, на які я не можу відповісти. «А де ми тоді ростемо?» – питає вона. «На деревах?» «Срака». Я кладу руку на плече Д'єм і її питання. Богатки не маючи розповідали їй Патрик і Грейс про те, звідки беруться діти. Це не мій коник, я до такої розмови не готовий. Я кличу всіх дітей виходити на поле, і на щастя Д'єм відволікається на подружку і йде геть. Я видихаю, щасливий, що розмова скінчилась так, як скінчилася. Я висадив Романа біля бару, щоб йому не довелося їхати з нами в Макдональдс. І так, ми в маті, хоча дієм так і не взула Буце, коли вона зі мною, ми частіше робимо те, що хоче вона, аніж навпаки. Вибираю, за що боротися, кажуть люди. Але що, як ти не хочеш вибирати? Я більше не хочу грати в бейсбол, раптом каже дієм. Приймаючи це рішення, вона саме опускає картоплинку в мед. Мед тече в неї по руці. Я намагаюся привчити її їсти картоплю фрі з кетчупом, бо його відібрати значно легше, але вона не була б дієм, якби не вибрала найскладніші варіанти. Тобі більше не подобається гра? Вона киває й облизує зап'ясток. Я не проти, але в нас лишилося всього кілька ігор, а у тебе є зобов'язання. Що таке зобов'язання? Це коли ти погоджуєшся щось робити. Ти погодилася бути в команді. Якщо ти всередині сезону підеш, твої друзі сумуватимуть. Як думаєш, витримаєш до кінця сезону? Тільки якщо після всіх ігор ми ходитимемо в Макдональдс. Я примружую очі. Чому мені здається, що мене обвели навколо пальця? Що означає обвести навколо пальця? Питає вона. Це от як коли ти хитрістю змушуєш мене водити тебе в Макдональдс. Д'єм широко всміхається і доїдає останню картоплинку фрі. Я викидаю сміття, беру її за руку і одразу ж згадую про мед. Її руки липкі, як пастка для мух. Я тримаю в пікапі вологі серветки, якраз для таких випадків. За кілька хвилин вона вже пристебнута в дитячому сидінні. Я відтираю її долоні мокрими серветками, і тут вона питає Коли моя мама купить більше авто. У неї ж мінівен, куди ще більше? Та не Нана, каже д'єм, моя мама. Скайлер помітила, що моя мама ніколи не приходить на ігри, а я їй відповіла, що прийде, коли купить більше авто. Я припиняю витирати їй руки. Вона зазвичай не говорить про маму, а сьогодні ми торкаємося цієї теми вже вдруге. Мабуть, вона вже входить у цей вік, але я гадки не маю, що Патрик і Гресь говорили їй про Кенну, і тим паче не відстрілюють, чому вона питає про мамине авто. «Хто тобі сказав, що мамі потрібне більше авто?» «Нана. Вона каже, що в мами маленьке авто, тому я живу з нею і Ноно». «Дивно. Я хитаю головою і кидаю серветки в смітник». «Не знаю. Спитай Нану». Я зачиняю двері і, обходячи пікап, пишу грейс-повідомлення. «Чому дієм думає, що мами не має поруч, тому що їй потрібне більше авто?» Гресь телефонує, коли ми вже за кілька кілометрів від Макдональдсу. Я перевіряю, щоб телефон раптом не був на гучному зв'язку. «Привіт! Ми з Д'єм уже їдемо назад!» Так я даю їй зрозуміти, що мені не дуже зручно говорити. Грей гучно вдихає, ніби морально готується довго відповідати на моє питання з «Дивись, минулого тижня дієм спитала, чому вона не живе з мамою. Я не знала, що сказати, тож відповіла, що вона живе зі мною, бо в її мами маленьке авто, і ми всі туди не вмістимося. Це перше, що спало на думку. Я запанікувала Леджери». «Схоже на те. Ми плануємо їй про все розповісти, але як сказати дитині, що її мама у в'язниці? дієм навіть не знає, що таке в'язниця». «Я не засуджую», – кажу їй. «Просто хочу бути в курсі, та й варто придумати точнішу версію правди». «Треба, просто вона така ще мала». Вона починає ставити питання. «Знаю, просто, якщо вона знов спитає, скажи, що я все поясню». «Так і зробив. Готуйся до питань». «Супер», – видихає вона. «Як гра». Добре, вона була в червоних чоботах, а потім таки поїхала в Макдональдс. Грей сміється. Лошара. Ага, теж мені новина. Скоро побачимося. Я кладу слухавку і кидаю погляд на заднє сидіння. Дієм дуже зосереджена. Про що думаєш, Ді? Я хочу бути в кіно, відповідає вона. Справді? Хочеш стати акторкою? Ні, просто бути в кіно. Так це й означає бути акторкою. Тоді так, хочу бути нею. Акторкою. Хочу бути в мультиках. Я не пояснюю їй, що мультики малюють і озвучують. Впевнений, ти будеш чудовою акторкою мультиків. Буду. Я буду конячкою або драконом, або русалкою. Або єдинорогом, пропоную варіант «Я». Вона всміхається і дивиться у вікно. Мені подобається її бурхлива уява. Але вона явно успадкувала її не від скоті, той був прямий, як двері.